«Нові рої! Невже десь є загрози? Крові смерть! І чорно рветься простір лихими пострілами, І кінський тупід чужий б'є просто тобі в серце!» «Чужих не було?» – спитав я старшого над своїми козаками охоронними. «Бог милував!» – позіхнув той. «А хіба що?» А сам дивився на мене, хотів спитати, «Чому я весь у засохлім кушарі жабуринні? і боявся те зробити. У матрони ж так боліла голова, що вона не помітила мого вигляду. «В погоню!» — гукнув я козакам. «Шукати! Наздогнати всіх до одного!» Я підняв Бужинську сотню Лук'яна сухині Тоді сколотив весь Чигиринський полк. І вже другого дня тих дванадцятеро, що напали на пасіку Яременка і вхопили моїх двох козаків, упійманий, припроваджений до судді генерального Зарудного. Припетнен козацьким залізом вони недовго й мовчали і сказали, що відрядив їх сам князь ясновальможний Вишневецький. Зібравши в полку зрадника Забуцького і повешкібавши дещо міг, так що вийшли їх аж триста, і розвісла по всіх пасіках довкола Чигирина, щоб упіймати мене і припровадити до князя Живого чи мертвого? Мій пане Вишневецький, не виросло ще те дерево, з якого б зробили труну Хмельницькому. Гінці мої полетіли по всіх полках і сотнях з універсалами таємними і негайними. Всіх чужих вело хапати, бо будуть виявлені, і припроваджувати до чигирина без пролонгації і зволоки. За кілька день всіх поцильщиків Вишневецького переволвлено так що мав би я втішитися, мав впіймав уже і найлютіших своїх ворогів, Вишневецького, Ванецьпольського і Мерзенова-Чаплинського, якого король мені так і не видав, попри всі мої домагання ще під Зборовом. Та втіха була мала. Стояли переді мною три сотні дрібних зрадників, а найтяжчі вороги лишалися недосяжні. І, мабуть, знищалися з мого безсилля і огумилися. Всіх триста посильщиків Вишневецького, аби духом їхнім не паскудити в столиці Гетьманської, запнуто до овечих кошар за погибельними могилами, я поїхав туди з генеральними старшинами поглянути на зріддя сатани, на зрайців мерзенних, на виплітків і випартків, Мого нещасного народу. І я стояв перед ними і мовчав. «Скарайній гетьман, Суб'явлений і тівана, І вони так само мовчали тяжко і прямі злова. Бо і що могли говорити? Примітка. «Скарайній гетьман, Загрозливий, немилостивий». Чоловік може говорити тою самою мовою, що й ти, і одночас бути негідником, перевертним, паскудою і падлюкою. Аби ж то мова рятувала нас скала мучення душ. Що з тим зрадником? поспитав його свого генерального суддю Пустити під шаблі козацькі? Не самих їх гетьмане, мовив Самієва. З ким же в компанії? Хіба що з князем Вишневоцьким? Та не маєш його в руках мислі щось іншого. Весь цей задницький вивести слід. Уже послав я по Україні, аби звозили сюди матерів їхніх, які народили таку нечисть і дітей, що наплодили сі недовірки. Смертельним холодом позасвіття війнуло на мене от тих похмурих слів мого судді генерального. І хоча вже здогадався я про його страшність замір, та все не хотів ізняти віри, спробував одігнати тяжкий здогад, випросити милосердя не так для тих нещасних, як може для самого себе. Хочеш, аби поглянули на карання зрадників? Сказав же тобі гетьмане, викорінити рід увесь їхній, і матерів, і дітей їхніх перед їхніми очима понищити» перш ніж самих пустити під шаблі, аби на тім світі вже не мали ніяких сподівань. Чи не занадто жорстоко? А коли хотіли допасту та вить мене? Чи думали про жорстокість і справедливість? Винних і скарати. А дітей невинних винних, завіщо ж? Щоб не розплочувалося плем'я негідно на нашій землі. Коли молоді подлюки стають старими, вони стають подлюками ще більшими. «Що ж скажуть про гетьмана? Проклинатимуть які рода, що побив младенців?» «Народ чистий бути має, гетьмане. Всі хочуть очищати народ, тільки кров'ю. Та кров та падає на гетьмана. Чи ти питав мене, замислюючи про цю нелюдську кару?» «Суддя не питає нікого. Він стоїть закон, а предківський закон гласить». Зрадників вирубувати скореним. коренем. Попився, мене. А питав би тебе ліпше твій писар Виговський, який бере по 100 або по 200 червоних від кожного універсалу, щоб вони випрохують у нього, лізучи навзаду свої маєтки. І всі ті універсали значаться твоїм ім'ям. А ти ж гадаєш, що не пустий шляхту на Україну і проклинають не Виговського, а тебе, мене я не можу, що відповісти. Хто боє народові волю, Втрачає її сам назавжди, Стає її рабом довічним. Думки вирушилися в мені тяжко, Як конаючі люди. Вони стогнали, плакали, проклинали, Стікали кров'ю. В моїй землі вовоз завжди Занадто багато крові. Занадто? Хіба кров? Конче має литися, або лише не занадто. І потечуть криваві